Jag och vänner tar en paus från tre gånger och hänger i Göteborg på Way Out West såklart. Men just nu så är vi ett ganska oskärmigt konferensrum med en desto skärmigare gäst. Vår drömgäst skulle jag nog säga här Oj. i podden. Eh, Sara Aspring, El och Delmar, välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Ja, det är bra. Det är jättebra. Hur är det att vara på hemmaplan? Det är, ja, jag tog en snabb lunch på Evas Palä som är så här... Uh, Guldkaféet, det gamla forna Guldkaféet i Göteborg. Jag kom precis för en stund sedan och uh, ja, satt där och insöp atmosfären. Åt like, Nej, jag gjorde faktiskt inte det. <laughs> Jag brukar aldrig göra det. Jag åt en jävligt dyr, tråkig mozzarella-macka. Okej. Okay. Men det gör man tydligen på Avenue. Food of the stars. Mm -hmm. <laughs> Hur är som har varit. Jättebra. Jätteskön faktiskt. Jag har både hunnit med att ta semester och jobba ganska mycket. Uh, och på ett bara en så Det känns skitbra. Vi ska prata mer om vad du har jobbat med. Mm. Det är supernyfiken på att höra mer om. Mm. Uh, vi ska höra dina låtar som du har valt. Mm. Uh, som vanligt här i podden så väljer man ju favoriter från senaste tiden. Jag tror det blir lite som en sammanfattning av sommaren här nästan. Mm. I dagens avsnitt. Det ska bli spännande. Vi börjar så, som vanligt med en av mina och uh, producent Petes uh, favoritlåtar för veckan. Jag vet inte om Drake någonsin har låtit så här fantastiskt mysig som på den här låten. Det är hans nya singel Hold On We're Going Home tillsammans med Majid Jordan. Vad tycker du om det här Sara? Alltså jag måste ju säga att jag tycker att den är lite åmig. Åmig? <laughs> Hur menar du då? Jag, jag, jag, jag är inte ett jättestort Drake-fan men ska vara ärlig. Men jag tycker att den här är faktiskt, och då säger jag ändå att den är åmig. Jag tycker att den här är ganska söt den känns lite fint att den är så här straight forward och ganska enkelt på något sätt. Det är väldigt mycket mer disco än vad det ja, brukar vara. Ja, och det är det ju verkligen. ett annat tempo. Ja, och det är skönt. Det tycker jag är jätteskönt. Men, jag vet inte, jag känner inte så mycket när jag hör den. <laughs> Faktiskt. <laughs> det är ju lite jämn men... Ja, äh, men det. jag vet inte, jag, jag, jag, jag förstår ju att det är grejen också. Y men, men liksom... Jag blev så himla nyfiken på det här adjektivet omig. Ja, det är ett nytt ord som jag har bestämt mig för att jag ska börja kasta mig med. Vad finns mer för låtta än omiga? Ja, oj, vad finns det för några? Eller ja, vilken typ av är att Jag hörde det här ordet nyligen och då var det någon som beskrev en soppa, en mat, en ganska så vällinglik, mjölklik soppa, alltså så bara så här plain och bara lite. Men omig, jag tycker det ett jättebra ord. Åh, oh, det låter som ett blekt betyg. Ja, det är ganska blekt faktiskt. För att jag, jag har ju hört den här förut. Och jag vet att jag tänkte så. Men herregud, vad, aha. är det den här som alla är så här <laughs> jag tycker det är så fantastiskt? Men alltså, jag, det är ju en väldigt söt låt, liksom, tycker ja. jag. Men jag, det är ändå så att jag önskar att jag liksom... Because you're a good girl and you know it. Det liksom, jag vet inte. Jag, jag vet inte. Jag känner, inte så mycket. jag känner inte den texten. Jag spelade skiva här precis med min, med min. lilla syster på en av de här dagsfesterna. Som är ja. på, på Wild West. Mm. På Nyskrivens fest. Eh, då funkar det väldigt bra. Det, det här kan jag som tänka en mig. öl i handen. En hamburgare i den andra. Och så här, gunga med. Ja och det kan jag Visst. verkligen tänka mig. Och det är ju, det är ju fan det är ju skitbra. Men <laughs> det är lite så att jag känner att vad fan jag skulle vilja. För att jag tror någonstans att han liksom. Vill mer. Mm. Det är det jag tror när jag lyssnar på. Alltså, just för när jag menar den här textraden. Där, så tänker jag. Uh, just hold on, we're going home. Liksom. Jag tänker att han här, menar någonting på riktigt. Och jag känner inte Nej, okay, det. Nej, okej. Okay. Jag, jag gillar ju den här att, lite slicka. Armbiga, discofeelingen. Det gör jag också. Va, va, hur har du valt din låta idag? Hur har du tänkt? Ja, jag har tänkt. Um, jag har tänkt alltså, såklart så tänker jag. Vad jag går igång på bara omedelbart och gillar liksom en gång mm. Först och främst liksom. Men också vad jag tycker känns relevant och viktigt idag. Liksom för vår nutid här och nu idag. Vi börjar med ditt första val här. En brittisk duo. Mm. Teen Girl Fantasy. Mm. Tillsammans med en legendar som tyvärr gick bort här nu mm. i början på sommaren. Mm. Vad är det vi ska höra? Vi ska höra um, Teen Girl Fantasy och Romantony. Do It heter låten. Mm. Standing on that bridge, I'm seeing the other side Du är med Teen Girl Fantasy och Romantony. Vad är det som um, du fastnar för i den här låten? Uh, jag älskar Romantony för det första. Uh, Hur jag kommer det sig? Jo men jag alltså, jag var totalsacker för hela Discovery, Daft punk mm. uh, för det första. Så. Det var väl kanske egentligen först då som jag blev varsåg honom. Och sen kollat liksom, tillbaka på hans grejer och älskar. Um, och sen så bara, jag är så sjukt svag för dubbla, den dubbla kicken den här mm, låten. Just det, när den kom igång och så, så jag älskar det. Snabb. Jag älskar det. Mm, jag tycker det är en jättefin produktion. Jag, jag tyckte att Hold On med romanten var en mm. fantastisk låt. Mm. Som, det är ju länge sedan den mm. kom. Finns mm. det några andra sådana där gamla guldkorn med honom som du tipsar? Uh, inte som jag kan komma på där på rak arm faktiskt. Nej. Han, han var ju var ju house producent mm. framförallt, men också en sån fantastisk sång. Ja. Jag tycker det är coolt när det, är liksom när det sammanfaller, så är jag. Mm, verkligen. Vi, vi fortsätter. Vi varvar mm. varandra här. Det mm. kommer att bli väldigt tydligt vem som är vems vem låta, tror jag idag. Mm, vi spelade ju Drake här nyss. Mm. Det känns som att vi nämnde Drake i varenda avsnitt av den här podden. <skratt> han har precis signat en, en kille som kallas sig för Party Next Door. Mm. Och Jag missade det här mixtepen som kom. Han, han släppte ett mixtape med samma namn mm. för en månad sen. Det är riktigt bra. Det här är ett av de spåren som jag gillar allra bäst. That smile on your face makes it easy to trust you Yeah, in, yeah, in, yeah It's what Saga feel like in the nighttime Watch what she do when the light shine Drunk niggas tryna talk in a strip club Shout a silhouette look like a dollar sign Ca-caught That's just how a nigga brought up, brought up. Blow ones for your loony ass niggas. ass niggas Straight bells for your toony ass niggas, ass niggas. My niggas bigger than a bouncer Roll up in the bitch still smell like a ounce ass. Right quick, right quick Tight jeans on so she feel my shit, I feel my shit. Tell me something good, baby Tell me something, tell me something good, shawty yeah. Come and bring it to the hood, baby Bring her back to the hood, shawty oh, oh, oh. Guess what Saga feel like in the night time? Bust it up a them when the light shine Still fucking with the same ass, nigga I know you wanna break, I know you wanna break, I you wanna break. Oh, just say Den är väldigt kort den här låten, men, men bra. Oj. Skitbra. <laughs> Asbra. Vad kul att du gillar den. Ja, den var fett. Jättebra. B vad tycker du om den här Jag älskar ju den här basen. Jag, älskar, ja. jag får aldrig nog av sådana här baser. Sack, när de, de håller lite på den mm. och så här, den kikar in. Efter Precis. Ett tag. Asfett. Um. Det, tyvärr kom autotune-rösten in där också. Han ja. också. Jag att den kom in? Men. Det, det var en sampling här som uh, någon kanske känner igen. Uh, det är en gammal Miguel-låt. Mm. Uh, Gallway with a tattoo. Miguel är en av artisterna som ska spela här på Way West som jag är ganska peppad på. Mm. Du ska också spela. Uh. Inte bara en gång utan två gånger. Mm. Uh, imorgon lördag. Mm. Uh, vad är det för spelningar? Vad kommer det, vad kommer det bli? Jag kommer göra någon slags teaserspelning på weekday klockan två mm. um, är det bara spela 30 sekunder på varje var låt ja <laughs> precis <laughs> precis och där ut liksom. ja. um, och sen så spelar jag klockan tolv uh, på rondo mm. vad kan man vänta sig om man kommer dit och kollar man kan vänta sig någon slags mix av uh, uh, kaos och uh, melankoli på något vis med en eminent gäst Och eh, eh, ja, Något sånt bra insolt mm. Tycker jag mm. Peppat. Ja, Vi, vi fortsätter med ett av dina låtval mm. En ä, ganska omsnackad låt i veckan P.J. Harvey mm. Tillbaka. Mm. Vad är det vi ska höra? Eh, vi ska höra en låt som heter Chaker Amer tror jag den heter. Vi snackar lite mer om den mm. Efter vi lyssnar Harvey Jackie Ammer. Det här är ju en person. Vem är det? Det är en, en fånge. Som, jag, jag vet faktiskt inte exakt vem han är. Tyvärr vet jag inte så mycket. Men jag vet att det är en av många som sitter i, i väntan på en, en riktig rättegång i Guantanamo. Stäm. Som är en brittisk medborgare och som har fru och barn i England och som ja, sitter och väntar på en rättegång. Vad tänkte du när du hörde den här Ja, Jag tyckte att det var... Jag, jag tyckte att... Jag tyckte att det var helt uh, genialt. Att det, det, det är en stark låt. Det är en skitbra låt. Det är en, en PJ Harvey-låt. Liksom. Uh, den, den känns så jävligt spontan och rak. Och den är viktig. Det, det, det är liksom, jag tycker att det är precis på det sättet som när musik funkar. När den har ett, budskap, ett politiskt budskap eller en... en um, har något viktigt att säga så, så, så är den så här liksom, När mm. den ska vara precis som den ska vara ty tycker jag. Sist du och jag pratade i radio mm. så snackade vi lite om det här med politisk musik mm. eh, idag. Så, hur, hur gör man det på ett bra sätt? Har du några tankar om det? Ja, men jag tycker man gör exakt så här. Det är precis så som hon har gjort tycker jag. Men det är ju ganska soundet är ju väldigt så där, tidlöst och, mm. eller det skulle man skulle kunna ha den på 70-talet. Absolut. Går du att göra riktigt modern musik? Det, det som är politisk? Jag. Absolut. absolut. man kan göra det precis på vilket sätt som helst. Alltså, den kan låta precis på vilket sätt som helst. Jag tror att det viktiga är att man. Som i, hennes, alltså, som i hennes fall, jag tycker det låter som att hon har förmodligen spelat in den på ett jätteenkelt sätt. Hon kanske har gjort det själv, liksom. Jag tror inte liksom att hon har gjort det. Det är en gitarr och sång med delay, liksom. Mm. Ehm, och den står för sig själv. Det är en fantastiskt bra låt och den. Den säger det den ska och den gör det liksom rakt in i hjärtat och den är pinfärsk, liksom, aktuellt mässigt sett. och det är precis som det ska vara jag. Vad har du för förhållande till P.J. Harvey? Jag eh, var liksom, dödsförälskad i henne när jag var ung tonåring och eh, hon fanns nära i liksom, hela min uppväxt. Sen har jag liksom gått ifrån den och kommit tillbaka hela tiden. Men jag var när hennes senaste skiva kom, Let England Shake, den väl, va? mm. så var jag helt såld igen. Och tyckte att hon hade gjort något ja, men helt otroligt fantastiskt bra igen. Och vad är det med henne som gör att det liksom får sån kräft hos dig? Ja, men Jag tror att det just med den skivan så tycker jag det var för då kanske inte det var hennes kanske den typen av musik som hon gör är väl kanske inte det som ligger mig absolut mest närmast idag sådär. men det spelade ingen roll för att det hon sa och det sättet hon uttryckte det på och sättet som hon bara var helt rak och genuin i sig själv på något sätt i sin röst och utan omsvepningar liksom, på något sätt och ändå lyckades göra något så otroligt vackert liksom, gjorde att jag bara älskade det Thank you. Jane Coles, uh, cool producent tillsammans med en cool gäst också, Kim Ann Foxman Burning Bright heter den här låten um, jag gillar den för att den är så himla sval mm. också att det känns som att det klarsar lite med den här titeln Burning Bright mm. jag, jag, jag gillar dem det är tillsammans på något sätt mm. vad tycker du? jag tycker den är asbra ah. jag får så här värsta, alltså, den känns ju extremt nostalgisk på något vis ah. men jag älskar också Kim Ann Foxman Uh, vad får var du för referenser när du? Uh, jag tänker på, jag tänkte på en specifik låt som jag inte riktigt kunde komma på. Vad fan, så riktigt typisk så um, house uh, MTV låt 90-tal som kom upp i huvudet. Som jag inte kan komma på vilken det var. vi förklarar lite på uh, det här under tiden. Men shit, jag tyckte den var skitbra. bra uh ditt album som du släppte förra året var ett av mina absoluta favoritalbum mm. när det kom uh, där fanns det också mycket av den här känslan av att um, det är någonting här som jag känner igen mm. från något slags 90-tal, lite placerat. Mm. Det, det kändes som att det var nästan uppbyggt av en, en hel liksom, uppsjö av sådana där minnen som ligger någonstans långt i bakhuvudet uh. Uh, var det så? Oh ja, <laughs> så var det verkligen jag ville, eller så, skivan bestod ju av en massa olika tankar och idéer. Men den var framförallt också väldigt mycket, eller den kretsade kring känslan av att vara liksom förlorat, förälskad på något sätt. Och det för mig bara förde mig tillbaks till tonåren som var för mig den mm. tiden. Så jag ville liksom, jag ville verkligen inte göra någon slags nostalgitripp på det sättet, men jag ville liksom... Baka in små hemligheter och skatter här och var och så fick den som hörde det förstå och andra bara liksom höra. Och, ja. God musik. Ja, precis. <laughs> så att, jag försökte göra en slags skatt, liksom på något vis mm. av den. Mm. Hur, har, har du jobbat någonting med ny musik nu? Jag vet att du har varit mamma dig, mm. eller mm. har en liten... Mm. halv månaders bebis. precis halvår halvår jag hade en halv månad <laughs> var liten halvår har du hunnit göra något <laughs> ja, jag menar <laughs> de senaste två veckorna ja, precis <laughs> uh, ja jag, jag det har jag börjat spela jag började spela live eller börja liksom ge mig ut och spela igen efter typ tre månader så jag har gjort det ja. mycket um, uh, och börjar liksom ha en tanke av någonting som växer i huvudet på mig just nu. Mm. Eh, som jag ska börja göra verklighet av i höst. Lutar det åt något särskilt håll? Finns det man kan säga? Um, just nu lutar det mest åt beats. Det handlar väldigt mycket om beats för mig ja. just nu. Mm. Så där, där Jag kommer att liksom starta utvecklingen där. Vi längtar mm. efter mm. nytt material. Får mm. lova, lova äh, om det, finns. Men det ska gå fort den här gången också. Så. Mm. Bra. Mm. Uh, vi fortsätter med ett av dina låtval. Mm. Ytterligare en cool med mig mm. Ja, alltså det är väl. Den känns ju nästan gammal nu, men den är så jävla bra så att jag bara måste spela den. Free tangy, them, call me free tangy Bitches, I'ma keep it banging Truth is like a rotten tooth, you gotta spit it out Let the bottom two, let my wisdom work it out Big on the underground, can't knock me down Pick a league, spitch is bad, body don't demand I sleep on my tannin' and I stand by it too I can say lots with the little words if you like Them, had them, yeah, me, the had Young, introduce you to the dooms dooms Come, let me go, do you like my perfume? Made it at home with some gasoline and shrooms Oil and water, are two extremes. jeans like fucking carpets, you like fucking boons Why is your tattoos, some ugly-looking things? Yeah, because no it's not me and you. I'm always the mucked out The world is out Sending your soldier pals Words I announce Hope you heard them like cows I pick anybody Roger Charlie Aaron Rich Bitch, my swipe bitches can't touch this It's a click, click, click Please get off my dick Just cause I normal Don't make me thick I'm overweight, heavyweight Be my slick, Rick If you need the cheese Then my shit's gonna stick we'll got Bag. Spray Bucket Stick we'll got Tons of the fun stuff Tons and tons of it uh -huh. the noise When we run upon them Emma, jag från hennes mest maxade sida. Mm. Det är verkligen maximalistisk yes. musik. Mm -hmm. <laughs> Vad är det som du gillar med den här låten? Uh, oh, jag gillar allt. Jag, jag snackar om skattgömma av, <laughs> av låt. Jag tycker den är helt fantastisk. Och bara det här sättet som den slutar på. Jag mm. får gåshud. Um, så tycker jag att det är skitbra att hon har tagit tillbaka sin musik till England igen eller så jag får så här, jag sådana jävla vibbar av den här så jag blir alldeles lycklig Vad är det som är brittiskt? Jag tycker allt känns så hårt och, hårt och hemskt och maxat på ett sådant där brittiskt sätt som jag är sjukt svag för mm. jag, jag, jag såg henne här i Slottskogen på ett West för några år sedan mm. um, ett av de liksom mest ja men, maxade igen så det mm. upplevelsen jag någonsin har varit med om. Det var en mm. sån kakafoni av mm. ljud och ljus och färger och eh, attityd så att man mm. blir väldigt golvad. Mm. Alltså, otroligt punkigt och mm. samtidigt så hypermodernt. Mm. Helt om mm. ja, Det är det som jag tycker så är fantastiskt med henne, hon är ju inte heller helt klockren. Liksom. Hennes musik är inte alltid så sådär, wow. Då kan man ju bli väldigt för mycket och alldeles trött på det. Men sen när hon lyckas göra sådana här låtar så, så är hon ju liksom den bästa poplåtsmakerskan också. Mm. Ju. Och det är på ett helt nytt sätt. Det är på ett sätt som inte riktigt går att utröna riktigt. Och ja, ja, och väldigt rappar Mycket på den här, just ja. den här låten. Um, så jävla bra. Och jag, nej, jag älskar henne. Ja, verkligen. Um, på tal om just Way of the West-konser, är, är det någonting som inte du får missa på årets festival nu när du är här? Um, Alltså det är så lite svårt för mig. För jag har min, min bebis med mig. Och jag är ganska så här, tyvärr bunden kring hans vaken och sovtider. Såklart. Men jag ska göra mitt yttersta för att försöka se Kendrick Lamar. För jag vill så sjukt gärna se honom. Ehm, så ja, honom, han är faktiskt den egentligen enda som jag inte vill missa. Varför gillar du honom så mycket? Jag, vet, alltså, jag bara, som man kan känna sådär när man förbehållslöst gilla någonting så gör jag det med honom. Jag behöver inte riktigt förklara känner jag för att jag bara älskar, älskar hans musik. I, I, we'll I, I, I, we'll I, I always have i said I always had a faith In the music, in the music If these walls had dice, the stories they'll tell They'll open your mind and they will never tell lies On this music, on this music, on this music whoa, whoa. If these walls had died Black Orange Juice, det är en som heter Ossi som man kanske har sett på något hörn av internet mm. någonstans som Bookie Abbots uh, som har slagits ihop med två kompisar. Uh, den här låten heter Alone. Mm. I den här mixen av uh, lite RB-känsla mm. och uh, svävande house. Mm. Det var skönt. Mm. Absolut. Du, på tal om England, vi har ju varit inne här nosat lite, alla dina notspel idag är brittiska. Hur kommer ja. det sig? Jag, vet, jag, alltså jag har haft någon slags äh, vurm, någon slags, både omedveten och medveten som har blivit mer utkristalliserat medveten nu känner jag vurm för England igen. Det är ganska skönt tycker jag för att jag tycker att det, det har varit lite för lite av bra musik från England ett tag. Nu oh, liksom hårdrar jag ju hårt, men just nu tycker jag det känns som att det börjar hända mycket, mycket bra. Vad är det som händer? King Creole. Framförallt, som jag tycker är helt fantastiskt. Som vi ska höra här ja uh, Twigs, som jag älskar. Mm. Mm. Som vi spelade i förra veckan. Ja. I <laughs> ah, <laughs> grymt. Uh, massa unga människor, väldigt unga människor. Som låter som att de har en väldigt lång historia bakom sig. Jag känner, det känner jag Det känner jag, jag tycker att jag har liksom liksom historia skrivas när jag hör hans musik det han är lite av en old boy det är helt sjukt att höra, jag, jag förstår inte hur det är möjligt um, och ja jag tycker det känns så jävla spännande mm. There's got nothing on me yeah. An easy come, an easy go well, Yeah, I'm sure I told you so well, I just want you through your door Man, I'm sure I told you so You're dead, dead job Spinning the way you're alive You feel a little inside But trouble and strife And now you spend your evenings Searching for another life And yeah, I think, baby I think you going to your sides Well, easy, easy no need to tie that tone What is it? I'm on the telephone I just need to you soon Oh, no, I should have kept my receipt Cause this time went dry, boy, oh, yeah, it's been off for a week like Tesco stealing my money, when positivity seems hard to reach, I keep my head out of my mouth shut, sure. cause if you're going through hell, we just keep going, you're easy, so easy. Otroligt speciell röst. Nu mm. på gränsen till att bli lite lillgamal tycker jag. Oh ja, absolut. Men han har ju liksom. Han har ju. Hela tiden ena foten i liksom dub -världen och världen Det spelar liksom ingen roll tycker jag. Att han väger upp den där gammalheten tycker jag hela tiden på ett fint sätt. Mm. Så, mm. Vad är du gillar med den här låten Easy Easy? Ja, men det är egentligen um, råheten. Och, och återigen det känns som en låt som bara, den bara springer rakt på en hela tiden. Det, tycker jag, det är ofta så med hans musik tycker jag. Det är ganska svävande... Strukturer och svävande liksom, låta på något vis. Men de slår liksom rakt in i fejan med en gång. Men rakar på ett annat sätt. Ja, precis. Och, och helt unika också i det på något vis tycker jag. Mm. Man lyssnar på ett annat vis. Men det känns som att man lyssnar på en jävla slagdänga. Liksom. Så tycker jag det känns med hans musik. Vad, vad är du sugen på för typ av ny musik 2013? Ja, på. Jag tror jag faktiskt nu när du, nu låter det som att jag planerar det, men jag tror faktiskt att jag är sugen på just det här som han levererar på något vis just nu. Det här och som jag liksom hoppas någonstans med honom. Måtte ingen kommer och förstör den killen för att mm. fan vad det skulle kunna bli riktigt hemskt och sorgligt. Men jag hoppas att han bara kan få fortsätta vara sån här. Liksom. Jag hoppas inte någon tar honom i sina onda storindustriklor och bara pajar honom för att om han får fortsätta vara så här och, och slipad och sådär så kommer han och Alla bossiga producenter ja, ja eller sk stora skivbolag Eller vad det än är liksom som kommer och ska slipa på honom Och tycka att ja men du är grim så här Fast vi ska, kanske skulle kunna göra dig en sån här frisyr också så Kanske det ja. Men ja jag vet inte Nej, men, um, um, Jag tror på någon slags punkighet helt enkelt För mm. kommande tiden På tal om kommande tiden vad, Hur ser det ut för dig nu i höst Vad ska du göra jag ska börja skriva, jag ska åka till Berlin och skriva, bo i Berlin ett tag eh, i höst och skriva och eh, försöka släppa någonting så, ja, så tidig höst som möjligt. Det var kul. Mm. Vi är som sagt superspända på det. Uh, och så himla himla glada att uh, du kunde vara vår 25e gäst. Oh, Roligt. Roligt. Jubileum kan man väl kalla det. Vilken är det. det. var jättekul. <laughs> Aaron, uh, hos oss. Uh, tusen tack. Vi avslutar med um, våra husproducenter kan man säga. Up to no good, som har gjort vår uh, signatur. Det här är deras nya låt. Because of you. Jag tycker man ska gå in och kolla på rodeo.net på Jenny och vänner bloggen. Där finns det en liten intervju med Sara också. Hoppas vi får en gymfestival. Tack.